Навіть заходити на його територію, заборонили. Тож за тим, що діється на горі, можна було поспостерігати тільки з другого берега річки та й топота й мигцем, щоб не накликати на себе біду. Бо ж поки одні з прибульців копали, вартові з автоматами пильно оглядали з гори навколишню територію. Вторгнення військовиків не було випадковим його, як і все інше, що відбувалось у селі, спланували і продиктували зверху, аж у самій Москві. Незважаючи на спільний радянсько-німецький парад і запевнення Гітлера про напад, керівництво СРСР зразу ж після приєднання Західної України почало думати про укріплення кордону між Третім Рейхом, до якого тепер відійшла Польща і який простягнувся по річці Західний Бух. Думали недовго, придумали розпочати будівництво довготривалих оборонних споруд, так званих дотів. Їх вирішили розмістити на горбкуватій місцевості, на узвишсях вздовж узбережжя річок. Для цього в західному регіоні спорудили бетонний завод, а до місць будівництва навіть підвели вузькоколійки. У старолісах колія простягнулася від найближчої станції через ліс до гори із протилежного від боку села. Із протилежного від села боку тому все, що відбувалося біля маєтку Вишнецьких, було приховане від людських очей. А ховалося не тільки саме будівництво, а й господарювання непроханих гостей, які поводились в маєтку, як у себе вдома. Солдати занадились до комори і погреба, і хутко підчищали там усе підряд. Давні запаси наливок і вин, торішнього родину, крупи, борошно, варення. Сушену садовину, лісові ягоди, з яких у маєтку зазвичай варили у звар та киселі, набирали з полотняних торбин пригорщами, напихали у кишені і грозили, і гризли впродовж дня, як цукерки Монпасє. Скоро ні бульбинки, ні лагодінки не зостанеться. Лагодінки, солодощі, смаколики. Скрушно зітхала Мар'яна. І як тоді вишнецькі проживуть до нового врожаю? Та й чи зостанеться хоча б щось на насіння, щоб город запорити і той врожай виростити? Ніц же їх не обходить, тих гризунів зубатих. Тягнуть і тягнуть, гризуть і гризуть усе, ніби вони з голодного краю прийшли. Ну де то всі ті бачено, щоб отак чуже цупити? Левко також мусів усе дугіше затягати паска. Злоті, яких він трохи заробив дорогою від Богу додому, вартували уже не більше, як зола на попелищі. Вони перестали ходити ще тоді, коли він їх отримував. Карбованців іще ніде було заробити. Той символічний мізер, який йому давали за роботу в хаті читальні, і платою не назвеш. А тут іще й тато вернувся додому – Сказав, краще буде голодний і сам, ніж сити із тою пампухою вирискухою. Сказати то сказав, але їсти двом чоловікам щось треба, і то щодень. Якось зайшла Марія Іваниха. Поскаржилася, що онук перестав на праву ніжку вставати. На пальчики зіпнеться, а п'ятку тільки хоче на землю поставити. І вкрик. Уже й натирали, і парили, і компреси прикладали. А малому не краще є. Хай би Левко подивився, все ж таки біля такого доктора стільки років прожив. Щось мого і навчився? Левко погодився. А коли хлопчик побіг обома ногами, до нього привели ще одного з переламаною рукою. Перелом виявився складним, біля самого ліктика. Зажурені родичі вже записали малого у каліки довічні. Та Левко з мандрикою і не таке бачили. За місяць малий вже розмахував рукою. Прийшов чоловік з вивихнутою рукою, возив пшеницю до млина, поскознувся з міхом на плечі, крутнувся і от на тобі. Пришкандибала навіть баба Мокрина, сільська травознайка, шептуха і повивальниця, зігнута у попереку так, що малоносом землі не торкалася. Левко не зовсім зрозумів, справді помочі шукала, чи хотіла переконатись, що він щось таке тямить, і зможе продовжити її знахарську справу. Грошей люди не мали, щоб заплатити. Та в селі здавна було заведено віддячувати як на куснем сала, то грудкою масла, як на куркою, то десятком яєць. Залежно від складності і важкості вилікуваної хвороби, теж непогано. Як казав Тадейм Мандрика, продукти – то найстійкіша міжнародна валюта. Міг би Левко з батьком за таку валюту безбідно прожити, та й практика йому дуже потрібна була. Відчував, як за час, проведений вдома, служився за своєю роботою. Як під рожевою шкірою долонь щемить прихована енергія і аж проситься випустити, вивільнити її, і віддати на добру справу. І від людей нічого не сховаєш. Щоб не сталося, звістка колами йде селом, як чарка за столом. Дійшла вона і до ради. Грицик-бундик чи топак тепер Григорій Іванович-бундик? Аж за голову схопився. На довіреній йому райкомом території процвітають забобони і чаклунство. Що скажуть у районі, коли дізнаються? Він скочив у бричку і погнав харапудженого коня до комсорга.